Ta ha Mekase 135 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Ta ha Ne Nuk ta kemi shpalur kuranin ty o Muhammed Për të të munduar Por që të jetë kujtesh Për atë që ka frik nga Allahu A i është zbritur nga kryu e si i tokës e i qijeve të lartë I gjithë më shirë shmi mbifron, ungrit si i takon madhërisë ti A ti i përket qka në qijej e qka në tokë Si edhe gjithë qka që gjendet mi distyre e gjithë qka që ndodhet në tokë Edhe nëse ti flet me zë të lartë, është e kot, sepse ai me të vërtet i di sekretet, edhe më të fshehta. Allahu nuk ka zot tjetër përveç Tij. Ai ka emrat më të bukur. A i ke dëgjuar historinë e Musajit? Kur pa një zjarr, ai i tha familjes së vet: "Rrini këtu, sepse pash një zjarr." Ndoshta mund t'ju siel një ur të ndezur Ose të gjej pra në ti ndo një udhë rëfyues Kur arritit e zjari Një zë e thiri O Musa Në të vërtet Unë jam zoti yt Pra ndaj Hichin alanet Sepse ndodhesh në luginën e shenj të tuvas Unë të kam zjedhur ty Pra ndaj dhe jo atë që po të shpallet me të vërtet un jam Allahu skazot tjetër për veçmeje prandaj vetëm mua më aduro dhe kryej faljen për të më kujtuar mua ora e kiametit do të vijë me siguri por un e mbaj të për të fshehur që secili të shpërblet për atë që ka bërë Prandaj, mos e lër atë që nuk beson në të, ditën e kjametit, dhe që jepet pas epsheve të veta të të nzjerë nga rruga e drejtë, për ndryshe, do të humbisje. Qështë ajo që mba në dorën e djath, o musa? A ju përgjigjë. Ky është shkopi im, me të cilin mbahem dhe shkund gjethë për dhe në të mija, më shërben edhe për pun të tjera. Allahu, i tha. Hidhe atë musa A i e hodhi atë Dhe me njëherë shkopi U bëjë gjarë për që zvaritej Allahu i tha Merë atë Dhe mos u frikso Ne do të akthem në gjendjen e ti të më parshme Fute dorën të ndenë në sjetul A jo do të dale bardh Pa kur farë se mundjeje Ja kjo është një shenjë tjetër Për të të treguar ty Të tjera mrekulit tonat Edhe më tomava. Shtokë faraoni. Ai me të vërtet i ka shkelur të gjithë kufijt. Musa i tha: O Zoti im, zgjerom akrahorin tim. Lëshom punën time, dhe zgjidh ma nyjen e gjuhës sime, që ata të kuptojnë fjalën time. Më jep një ndihmës nga familja ime, Harunin. Valantin, marrit fuqin nëpërmjet atij dhe bëma ortak në punën time. Ço të thurim shumë lavde për ty e të të përmendim ty vazhdimisht. Vërtet, ti do të jesh gjithnjë mbikëqyrësi ynë. Allahu tha: "Karkëza jote u plotësua o Musa. Eve më par, ne të kemi bërë mirë ty" Kur i frymzua nënës tënde, atë që ju frymzua. T'vërë atë foshnjën në një sanduk e hidhën në lum. Lumi do ta nxjerr në breg e atë do ta marr një armiku im dhe armiku i tij. Un kam hedhur në ty dashurinë time, që të rritesh në nxyrin, kujdesin tim. Kur shkoi motra jote e tha: A doni ti u tregoj dikë që do të kujdeset për atë? Ne të kthyem te nëna jote, që ajo të gëzohej dhe të mos pikëllohej më. Pastaj ti vrave një njeri. Por ne të shpëtuam nga brenga dhe të vumë në sprova të shumta. Ti qëndrove me vitet e tëra midis banorëve të Medjenit, pastaj erdhe sipas porositës të caktuar O Musa. Unë të kam zgjedhur ti Shkoni, ti dhe vlajyt me mrekulit e mija dhe mosereshteni se përmenduri mua Shkoni, te faraoni, a i me të vërtet i ka shkelur të gjithë kufijt Flitini ati fjal të buta, se ndoshta kujtohet a friksohet Ata than, o zoti yn, ne kemi frik se a i do të nga dënoj me njëherë ose do të ndërkrehet më tepër. Allahu tha, mos u friksoni. Në të vërtet, unë jam me ju, dëgjoj dhe sho. Shkoni, te ka i, dhe i thoni. Ne të dy jemi të dërguarit e zotit tëndë. Lëshoj të bite e Izraelit që të vinë me ne dhe mos i mundo. Ne të kemi si el ty një shenj nga zoti ytë pa që mbi atë të qëndjek rrugën e drejt. Vërtet, nevena është shpalur se dënimit do të godas këdo që i mohon shenjat e Allahut dhe i këthen shpinën të dërguarve të ti. Faraoni tha, E kush është zoti ju e jo Musa? Musaj tha, Zoti yn është a i që që do gjeje i ka dënë trajtën e vetë, e pastaj e ka uvzuar. Faraon i tha, si është gjendja e brezave të më parshëm? Musa i tha, djenia, lidhur me ta, gjendet të zoti im, në liber, zoti im, nuk gabon dhe nuk haron. Êshtë a i që tokën e ka bërë shtrat për ju, që ju ka shtruar rrugët në për të dhe që lëshon uj nga qieli me qëllim që në përmjet ti të rriten shumë loj e bimështë ndryshme. Hani, edhe kulot një bagti në tuaj, këto me të vërtet janë shenja për ata që janë mendarë. Ne, ju kemi kryuar prej tokës, aty do t'ju këthem dhe nga ajo do t'ju nëzjerim edhe njëherë tjetër. Ne, ja treguam ati i faraonit të gjitha shenja tona, por aji i mohoj nuk pranojt të besonte, dhe tha. O Musa, a ge ardhur që të nëndzirësh nga toka jon me magjin tënde? Ne do të të selim ty një magjitën gjashme. Sa këto mi disnesh dhe teje, një takim në një vend të shesht, ku nuk do të mungojmë as ne, as ti. Musa i tha, takimi me ju është në ditën e kremtës, dhe njerësia letët u bëhen paradite. Faraoni u largua, i mblodhi magjistrat e vet e pastaj erdhi. Musa i u tha atyre: "Të mjerët ju. Mos trilloni gënjeshtra për Allahun, duke bërë që ai t'ju shkatërrojë me dënim. Do të dështojnë me siguri ata që trillojnë gënjeshtra." Ata diskutuan me njëri-tjetrin për punën e tyre. Duke pshpëritur, fshehu Razi. Njëri prej tyre tha: Në të vërtetë, këta, Musaj dhe Haruni, janë dy magjistarë që duan t'ju shporrin nga toka juaj me magji të tyre dhe të shkatërrojn fen tuaj teje të mirë. Prandaj, bashkojeni magjin tuaja dhe e jeni me radhë. Do të fitojë sot ai që ka epërsi. Ata than: O Musa, ose hithë ti, ose të hedhim ne të parët. A i tha, jo, hithë një ju. Dheja, te ki dukeshin ati i litarët dhe shkopin të tyre se po rendin njën vërtet, për shkak të majgjise tyre. Atëherë, Musa i ndje u frikë në vetë vete. Ne, i thamë, mos u frikëso, se në të vërtet, ti do të fitosh. Hidhe atë që mba në dore në djast Do të gëltis gjithë shka që kanë bërë ata Sepse ajo që kanë bërë ata është vetëm një mashtrim i magjistarve E magjistari nuk do të ketë sukses ku do që të gjendet Atëherë, magjistaret ranë në sejgjde dhe thanë Ne besojmë në zotin e Harunit dhe Musait Faraoni tha Qfarë? Ju besuat atë, para se t'ju ja bleje unë? Në të vërtet, a i është mjeshtë rjuaj që ju ka mësuar ma gjitë. Unë do t'ju akëpuz duartë dhe këmbëtuaj atë gëmbyara dhe do t'ju varë në trungjet e hurmave. Ju do t'a mërë një vesh me sigurisë e cili prej nesh është më jashpër dhe më ngulmues në ndëshkim. Magjistaret u përgjigjen. Ne kur nuk do të të japim ty për parsi ndaj provave që na kan ardhur neve dhe ndaj ati që na ka kryuar ne. Prandaj, gjyko si të duash. Ti gjykon vetëm në jetën e kësa i bote. Ne besojmë në Zotin tonë që të najfalë gabimet dhe ma gjitë për të cilat na ke detyruar ti. Allahu është mëj miri dhe i përjetë shmi ata që i paraqiten Zotit të vetë si keqbërës sigurisht që e pret djhenemi ku as nuk do të vdesë e as nuk do të jetojë ndërsa kush paraqitet tek ai si besimtar e që ka bër vepra të mira do të ngrihet në shkallët e larta në kopshtet e adnit në përto cilat rrjedhin lumej ata do të qëndrojnë aty përjetësisht ky është shpërblimi para të që është i dëlir nga mosbesimi Ne, i tha Musait, u dhëton natën me robrit e mi Hapu atyre një rrug të tharë në për det Dhe mos u frikso se do të të kap ndokush e as se do të mbyteni Faraoni, indo qi ata bit e Izraelit me ushtrin e ti Por deti imbuloj ata me dalgët e mëdha Faraoni isoli humbje popullit të vetë dhe nuk e qoj në rrug të drejtë. O bite Israelit, ne ju shpëtuam nga armiku juaj, bëm beslidhje me ju në anën e djastë të turit dhe ju zbritëm man dhe thëleza. Hani nga ushqimet e shishme e të lejuara, me të cilat ju kemi furnizuar dhe mose ka përceni kufirin, për ndryshe? do t'ju zërë zemërimi im. A i, të cilin e zë zemërimi im, është i humbur. Vërtet, unë jam falës për atë që pendohet, beson e bën vepratë mira dhe pastaj që ndronë në rrugë të drejtë. Përsenzitove para popullitë të ndë, o Musa? Musaj tha, Ja, Ata shkojnë pas gjurëmëve të mija, e unë nëzitova të ti, o zotijim, për të fituar kënaqësin të ndë. Allahu, tha, ne, evum në provë popullin të ndë gjatë mungesës të ndë, e sa miriu, inzorja të nga rruga drejt. Musai, e drejtë. Musaj, u këthujet e popullivet, i zemërguar dhe i pikëluar, tha, O populli, val, a nuk ju dha zoti ju e një premtim të mirë? A mos ju duke gjatë koha e përmbushje së premtimit, apo dëshironi që t'ju godasë zemrimi i zoti tuaj? Pra ndaj nuk jeni përmbajtur premtimit që më dhatë? A ta, u përgjigjen. Ne nuk e kemi fyër premtimin që të patë më dhënë me vudnetin tonë, por qem të ngarkuar rëndë, Mestolite popullit të faraonit Andaj, i hodhëm ato në zjarë për të lehtësuar Po kështu i hodhi edhe samiriju Dhe nga këto, a i bëri një trup vici që pëlliste Atëherë tha Ky është zoti juaj dhe zoti musajit A i musaj ka haruar të ju të regoj për të Valë, a nuk e shihni në ta se vici Nuk u drejton të atyre as një fjalë dhe nuk ishte në gjendje të siltë e kur farë dëmi apo dobije. Ndërko, Haruni u kishte thënë atyre qysh më parë. O popullim, kjo është vetëm një provë për ju. Zoti juaj është i gjithë më shirë shmi, andaj ndishë më një mua dhe dëgjoni urdërin tim. Ata u përgjigjen. Ne, Do t'i lutemi ati, deri sa t'na këthehet Musaj. Musaj tha, O Harun, Që të pengoj ty, kur i pe ata se kishin humbur, që të vijet e kun? A mos e kunder shtove urdhërin tim? Haruni tha, O biri i nënësime, mos më ka për mjekre as për kokeh. Unë kisha frikë se do të thoje, kem bjellë për qarje mi disbive të Izraelit e nuk i kem bajtur porosit e mija. Musaj, tha, si eshtë puna jote o Samiri. Samiri ju u përgjigjë. Unë pasha të që ata nuk e panë. Mora një grusht nga gjurëmët e të dërguarit dhe atë e hodham bivicin dhe kështu mënziti vetja e keqja ime. Musaj, tha Atëher, ik Të rjetën do të të duhet të thuash, mos më prekni Por të është të caktuar një premtim I cili do e mos do të zbatohet Shikoje Zotin tëndë që ti e ke avruar vazhdimisht Ne do të djegim e pastaj do të hedhim në det, kirin e ti Në të vërtet, Zotin juaj Është vetëm Allahu. Ska zot tjetër përveç Tij. Dyturia e Ti përfshin çdo gjë. Kështu pra, ne po të tregojmë ty o Muhammed, disa histori të së kaluarës. Ky Kur'an që të kemi dhënë, është një këshill nga Ana Jon. Kush manget nga ai, në ditën e Kiametit do të mbart ngarkesë të rëndë që do të mbetet përherë, sa bare keqe që do të jetë ajo në ditën e kiametit. Ditën kur do të fryhet në surë, pikerisht atë ditë do t'i t'u bojmë të liqt me sy të zgurdulluar duke i pëshpëritur njerit jetrit. Ju keni qëndruar në dynja vetëmëdhjet ditë. Ne e di më mirë se që do të thonë ata në ditën e kiametit, kur mëj menquri prej tyre do të thot, ju keni qëndruar vetëm një dit, kur të të pyesin ty o Muhammed për malet, thuaj, ato do t'i bëj hi e pluhur, zotim, nërsa toka do të bëhet fush e shkret, nuk do të shohësh në të as lugina, as brigje. Atë dit, ata do të shkojnë pas firësit, Pa ju shmangur do të ati dhe do t'i ulin zërat para të gjithë më shirëshmit Ti nuk do të dëgjosh tjetër veç për shpëritjes A të dit nuk do të bëj dobi në dërmjetësimi i askujt Përveç në dërmjetësimi të ati që i ebleje i gjithë më shirëshmi Dhe që i është pranuar thjala A i e di qka para tyre dhe qka pas tyre Kurse ata Nuk mund të angërthejnë djenin e Allahut Fytyrat do t'i përullen të gjallit, të përjet shmit, mbajtësi të gjdo gjeje Dhe sigurisht do të humbë aji që do të mbart pa drejtësi Ndërsa aji që bën vepratë mira dhe është besimtar Nuk do të druhe nga pa drejtësia, as nga paksimi i asaj që i përket Dhe kështu, ne e kemi zbritur kuranin në gjuhën arabe dhe i kemi shpjeguar para lejmërimet që ata të avën veshin. I lartësuar qoft Allahu, së ndu e si i vërtet. Mos nëzito për ta lezuar kuranin para se të përfundoj shpalja e ti dhe thuaj. O zhoti im, shtoma djenin. Ne bëmbes lidhje edhe me Ademin më parë, por a i haroi, sepse nuk ishte i vendosur. Kuru tham e njëve për ullun i në seqde para Ademit, të gjithu për ullun, përveç i blisit i cili nuk pranoj. Pas taj tham, o Adem, me të vërtet që ky është armiku ytë dhe i grua sate, pra ndaj. Mosellinit ju nxjerr kurse sinnga genneti se, se pastai do të vuani në mjerim. Këtu nuk do të mbetesh kurr, as i uritur e as i zhveshur, ve nuk do të kesh as etje as vap. Por djalli e çyti. O Adem, a do të të tregoj pemën e përjetësisë dhe të një mbretërimi që nuk zhduket? Kështu A tatë dy, Ademi dhe Havaja, hëngrën nga ajo pemë e undërgjegjësuan për lakuriqsinë tyre, prandaj nisën të mbulohen me gjethet e xhenetit. Ademi nuk e zbatoi urdhërin e Zotit të vet, kështu që devijoi nga rruga e drejtë. Pastaj, Zoti i tij e zgjodhi atë, ia pranoi pendimin e udhëzoi dhe tha: zbritni prej gjenetit që të dy ademi dhe djalli do të jeni armiq të njëri tjetrit kurt ju vi udhëzim nga ana ime kush do ta pasoj udhëzimin tim as nuk do të humb as nuk do të bjerë në mjerim kushdo që i kthen shpinën këshillës time do të ketë jetë të mjeruar dhe ne në ditën e kiametit Do të rinjallim të verber A i do të thot O zotim, përse më rinjallet të verber Kur unë kisha shikuar më par Allahu do t'i thot Kështu të erdhen shenjat tona Dhe ti i harrove ato E po kështu sot do t'i esh i haruar Kështu e ndëshkojmë ne atë që e te pron me gjynahe Dhe nuk beson shenjat e zotit të ti e dënimi në jetën tjetër, në të vërtet, është më jashpër dhe më i qëndrueshëm. A nuk e kanë marrë vesh ata se sa e sa brezni ne i kemi shdukur para atyre, aty ku ecin në përvendet e tyre sot. Me të vërtet, në këtë, ka të regues për njerëzit e menqur. Si kur të mos ishte një fjale më parë shmen nga zoti ytë, dhe një afat tashmë i caktuar dënimi i tyre do të ishte shpejtuar prandaj duroje o Muhammed ato që thon ata dhe lavdoroje me falënderim Zotin tënd para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij lavdoroje atë edhe në orët e natës edhe në skajet e ditës që të mund të kënaqësh Mosehidh shikimin në të mirat kalimtare Që ne u a kemi dhën disave prej tyre Si stoli të jetës së kësaj bote Për t'i dhën ata në prov Shpërblimi i Zotit të ndë është mëj mirë dhe mëj qëndrueshëm Urdëroje familjen të ndë Që të falë namazin Dhe këmëngull për këtë Ne nuk të kërkojmë ty ndo një ushqim Jemi ne të Që të ushqejmë, për fundimi i lumëtur që ndronë në frikën ndaj Allahut. Ata thonë, përse të mos nësjela i ndo një shenj nga zoti i ti? A nuk u erdi atyre së qarimi për atë që gjendë i në shkrimet e lashta? Si kur ne, ti kishim shkateruar ata para kësaj, ata me sigurit do të thoshin, o zoti ynë. Si kur të na kishe siel një të dërguar, vërtet që do të kishim djekur shpalje tuaja, para se të poshtroheshim dhe turpëroheshim. Thua ju, o Muhammed, të gjithë presin. Andaj, prisni edhe ju, dhe do të kuptoni se kush janë i thtarat e rrugës e drejt dhe kush është i uvëzuar drejt.